amb una, voluntat, amb una clara voluntat de reforçar i donar a avaluar el fet de ser pares i mares. Aquest primer cicle està organitzat pel Servei d'Atenció a la Família gestionat per la Fundació Trini Jova i amb la col·laboració de la secretària de Família de la Generalitat de Catalunya. Les sessions de treball grupal es realitzaran a la Trinitat Vella, al centre de formació del carrer Pare Pérez del Polgar número 17, també es durà a terme el cicle a Baroda d'Oive, en concret el centre cívic Baró d'Oive, Passeig de Santa Coloma, Sendeu i Interior, i l'última sessions es farà a l'espai Caixa de Baró de Viver. La data d'inici en aquest barri, en el Baró de Viver, serà demà dimarts. Aquestes sessions tenen una durada d'hora i mitja i estan obertes a tothom, en preferència aquelles famílies que necessitin de manera específica aprofundir i reforçar en aquests temes. Es tracta d'una activitat gratuïta, però requereix d'una inscripció prèvia. En el cas que tingueu alguna família interessada, hem de portar les inscripcions directament al centre en horari d'atenció de 10 del matí a 1 del migdia, de 4 de la tarda a 7 del vespre, o en aquest mateix correu electrònic. Uh, és fundació arroba, més coses a comentar-vos, l'Ajuntament de Barcelona posa a disposició dels estudiants diferents sales d'estudi nocturnes per preparar els exàmens de juny. A partir d'avui fins al 20 de juny, el servei de sales d'estudi nocturnes que l'Ajuntament ofereix als joves estudiants amplia a 20 sales d'estudi més de caràcter puntual pel que fa a la ciutat. Una sala més de les que es van oferir en el període d'exàmens de gener-febrer.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 districtes de la ciutat disposen del servei durant aquest període. En la implementació d'aquest servei, a més de la Regidoria d'Adolescència i Joventut, també col·laboren els districtes corresponents i el Consorci de Biblioteques de Barcelona. La sala d'estudi puntuals de Sant Andreu és la sala d'estudi La Sagrera, a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, al carrer Camp del Ferro, número 13 i l'horari d'obertura és de dos quarts de 9 a 1. També hi ha les sales d'estudi permanents a les biblioteques, que en el cas de Sant Andreu es troba la sala d'estudi de Can Fabra, la Biblioteca Ignes i Iglesias, Can Fabra, al carrer del Segre, número 24. I les sales d'estudi permanents a equipaments, que en el cas de Sant Andreu és la sala d'estudi Garci Lasso, a l'espai jove Garci Lasso, un carrer Juan de Garay, 116. Molt bé, doncs anem ja acabant aquest primer repàs de notícies, comentar-vos també que l'Ajuntament transfereix 100 milions al patronat municipal de l'habitatge per l'impuls de més de 1.000 pisos de lloguer assequible. El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres ha aprovat un expedient per transferir 100 milions d'euros del pressupost de 2014 al Patronat Municipal de l'Habitatge per iniciar les actuacions de cara a augmentar en més de 1.000 pisos al parc públic d'habitatges de lloguer assequible de la ciutat. El tràmit ha vist llum verd gràcies als vots favorables de CIUPP i UPV. Es tracta de l'operació més gran en habitatge assequible dels últims anys i es durà a terme gràcies a la nova gestió dels aparcaments municipals a través de l'empresa público-privada Barcelona d'aparcaments municipals. Aquesta societat concentrarà la gestió dels aparcaments públics de l'àrea central de la ciutat a través d'una concessió de 25 anys. La seva adjudicació permetrà a l'Ajuntament obtenir un mínim de 100 milions d'euros corresponents a la part de pagament al comptat del valor de la nova empresa mixta. L'ingrés d'aquests 10 milions d'euros possibiliten l'operació que se sustenta també en el tancament pressupostari de 2013. Els resultats d'aquest exercici reflecteixen una execució de la pràctica totalitat del pressupost, tot plegat sense fer dèficit amb un superàvit anual de 139,3 milions d'euros i un superàvit acumulat de 23,5 milions d'euros que permeten continuar l'evolució positiva mostrada des de fa dos anys i recuperar l'estabilitat perduda a causa d'un dèficit total de 781,8 milions d'euros corresponent a la gestió dels anys 2009, 2010 i 2011. Aquestes xifres són un requisit indispensable per poder aixecar el sostre de despesa d'aquest 2014 i destinar els 100 milions d'euros d'inversió en habitatge. Un cop transferits aquests 100 milions d'euros, el PMHB durà a terme actuacions en diversos àmbits. Per un costat, executarà 7 promocions de pisos socials per valor total de 51,1 milions d'euros. A banda, es destinaran aproximadament un total de 50 milions d'euros a altres operacions vinculades a habitatge de lloguer assequible. En concret, pel que fa al districte de Sant Andreu, es tiraran davant 5 milions d'euros per acords amb entitats privades per promoure el lloguer social, mantenir la titularitat privada dels habitatges, però garantint una renda. Els àmbits prioritaris seran la Trinitat Vella, Ciutat Meridiana, Besòs i Torre Baró. Pel que fa als 10 milions d'euros, en ajuts a promotors socials d'habitatge, de lloguer o a promocions aturades, es compta amb el compromís d'iniciar obres a les casernes de Sant Andreu. Últim punt abans de tancar aquest primer repàs de notícies, parlem de les obres que comencen avui. A partir d'avui es fan millores a la pavimentació del carrer Vintró. A partir d'avui es faran obres de millora en la pavimentació de la calçada i les voreres del carrer Vintró. Aquest... Aquestes millores afectaran el tram i entre la plaça del Mercadal i el carrer de Rubén d'Arilló. Durant aquests dies, l'esmentat les, tram del carrer Vintró quedarà tallat al trànsit entre les 8 del matí i les 7 de la tarda. Molt bé, doncs després d'aquest primer repàs, el que fem ara mateix és escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara... Arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben lector i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sala m'encanta el teu vestit. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs avui parlem del barri de la Trinitat Vella. Hem de parlar d'aquest segon cap de setmana per la convivència i el civisme que s'ha realitzat aquest cap de setmana. I per fer-ho doncs contem amb la nostra con responsable aquí del barrio de la Trinidad Vella, la Manoli, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues explícanos cómo ha ido finalmente este fin de semana en que se ha realizado esta campaña de civismo. Ah, pues muy bien, la verdad que ha ido muy bien, como vosotros comprobaste y que estuviste también uh -huh. Y por la mañana súper, súper bien porque eh, salieron a, a la plaza todas las entidades que hay en el barrio uh -huh. y la verdad que estuvo muy bien también hubo la posibilidad de poder mm, comer con las entidades, ¿no? Y luego, claro, luego la asociación de vecinos pues eh, hicimos una comida para todas las entidades uh -huh. y que cuando acabamos a dos, pues comimos ahí en la plaza unas una ensalada de moncheta con butifarra. ¿Porque sabéis más o menos cuántas entidades participaron en esta en este segundo sí. cap de semana? Entidades, pues participaron 20, me parece. Uh -huh, 20 pues, me parece que es importante esto ya tener en cuenta sí. Sí. y también luego por la tarde también hubo actividades en el en el circuito de seguridad vial que organizó ah, la Guardia Urbana ah, el de seguridad vial, eso estuvo en la losa esta del, del metro uh -huh. y, y luego por la tarde hubo un karaoke uh -huh. y hubo también un baile, no sé cómo se llama ese baile un plasmo es sí. exacto, pues eso uh -huh. y, y el domingo a las 10 una, una chocolatada una gincana, una gincana uh -huh. y, y ya acabo Y habló y participó mucha gente en esta en este es el domingo la verdad que poco uh -huh. pero el sábado fue un éxito total la verdad que sí. Uh -huh. por la tarde igual con el karaoke y allá los chavales en el metro uh -huh. estuviera y también en la plaza viniendo una furgoneta de antidisturbios y un coche uh -huh. de guardia urbana Uh -huh. Y los niños se subían, se hacían fotos con Maíz. La verdad que estuvo muy bien. Uh -huh. De acuerdo, pues esperemos que haya sido todo un éxito y que a ver si el próximo año se vuelve a repetir. ¿no? Ojalá, sí, porque este año la verdad que estamos con que ha ido muy bien. De acuerdo. ¿Vale? Pues Manoli, muchísimas gracias. Gracias. gracias, adiós, gracias. Adiós, molt bé, doncs acabem de parlar amb la nostra corresponsal aquí en el barri de la Trinitat Vella, la Manoli, que doncs, ha realit, ha, també ha col·laborat i ha participat en aquest segon cap de setmana de convivència i civisme hagi estat tot un èxit. El que fem ara mateix, una petita pausa i tornem a més informació. Fins ara.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 Escolta cada migdia, tot un poble. Doncs un any més torna al Festival Barcelona Visual Sound per promoure la creació juvenil i apostar pel potencial artístic dels joves dels nostres barris. Precisament doncs, tenim a Toni Gassó a l'altra banda del telefònic que és coordinador d'aquest projecte visual que es du a terme a l'Espai Jove Garcilasso. Doncs eh, Toni Gassó, molt bon dia. Hola, molt bon dia, com esteu? Molt bé, doncs explica'ns com està anant aquest Barcelona Visual Seum, perquè em sembla que ja, teniu, ja heu fet una activitat, però avui hi ha d'altres, no? Sí, exacte, Al passat eh, divendres vam fer, diguéssim, el visionat de les obres finalistes, el passat dijous, perdó, volia dir, 8 de maig, sí. eh, van ser 11 obres que final van arribar a la final i el públic doncs, va atorgar el, el premi que va trobar convenient, i avui justament el que fem és el visionat de les obres del taller de fotoperidisme i cine documental que estem fent aquí a l'espai de Gugard Lasso, amb estudiants de la Mercè i de la Pompeu Fabra i també de la Universitat de Barcelona i bé, serà un dia bastant especial perquè portem doncs, uns mesos ja treballant amb aquestes peces i avui és la gran estrena. Mm -hmm. Perquè en aquest Barcelona Visual Sound també es duen a terme diferents activitats lúdiques, divulgatives, conferències, taules rodones, una mica sí, de tot. Sí, diguéssim eh? que el concurs una mica el que pretén és, eh, bueno, que tots els realitzadors tinguin una plataforma per mirar de promocionar-se, cada equipament, cada espai jove doncs té una categoria, nosaltres tenim la documental uh -huh. i totes les seus doncs, que participen en paral·lel doncs organitzen una, una programació. Sí. Uh -huh. I aquesta tarda a partir de les 7 doncs, es podrà gaudir d'aquesta inauguració de l'exposició del taller de fotoperiodisme? Sí, exacte, que està ara mateix doncs, l'estim instal·lant, estan uh -huh. en el bar, allà es poden veure tres fotoreportatges que han... En treballat als estudiants, uh -huh. i també doncs, en paral·lel el grup de taller documental de creació doncs, presentarà els seus documentals. Diguéssim que una mica la primera que es farà és el visionat a la sala d'actes de les peces, uh -huh. i al finalitzar doncs, pujarem tots al bar i es veurà una mica l'exposició de fotoperiodisme. Uh -huh. És a dir que uh, l'Espai Jove Garcilaso aquest any aposta pels documentals. Sí, de fet és que cada any l'Espai Jove Garcilaso el que fa bàsicament és, té aquesta categoria, la documental, uh -huh. i i, bueno, aprofitant una mica la ben entesa, per això vam decidir doncs, fer aquest taller de creació documental que porta la Sílvia Subirós amb el meu suport uh -huh. i el taller de fotoperiodisme. Ara estem tractant temàtiques d'interès... Doncs, de bàsicament de territori, temes socials i joventut, i bé, les persones que es presentaran tenen un, un interès també molt important en aquest sentit, i per això animem a tota la gent que estigui escoltant el programa ara mateix doncs que ens visiti avui a l'estat a, a la sala d'actes. Mm -hmm. A més, hem de dir que aquest acte no només queda aquí, sinó que dimecres i dijous ja ha altres activitats, també comentar amb els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris. No? Sí, de fet, eh, jo puc parlar del que organitzem nosaltres. El proper dimecres doncs, tenim la projecció d'un documental que és de la Sílvia Subirós, justament la nostra professora del taller de creació documental, que és la del Sol, que és un documental que parla sobre el director portuguès Nunes, molt conegut per la gent doncs, que ens agrada l'eovisual, mm -hmm. i va guanyar diversos premis, i justament doncs, quan va acabar el documental, per desgràcia, va morir l'autor i va agafar mm -hmm. certa repercussió a la peça de això a part de la pròpia qualitat. I el deJ, eh, bueno, la plataforma INDOC, organitza una activitat molt molt interessant, dirigida bàsicament a agents a, doncs, eh, a creadous de l'visual, que parlaran bàsicament de com gestionar el, tot el tema d''imatge, temes de so, eh, bandes sonores, que moltes vegades doncs, molta gent té dubtes de quan es pot utilitzar una, una cançó o una imatge i quan no. Uh -huh. I, bueno, vindran advocats especialitzats en la matèria de documentalistes i faran una xerrada sobre aquest tema. Uh -huh. Perquè dijous es farà aquesta xerrada a càrrec de Valerí de Pierre i Cosima de Noritzer. No? Sí, exacte. I també gent de la plataforma Indoc, que és una plataforma molt interessant de documentalistes, que bàsicament el que fan és això, moltes activitats... Eh, de cara als realitzadors perquè tinguin un punt de suport a l'enemic de, de difusió, coneixement, entre altres coses. Uh -huh. Per tant, eh, destacar que aquestes activitats de Barcelona Visual Sound que organitzeu des de l'Espai Jove Garcilaso i que, evidentment, doncs, mou molta gent i que i fa que participi també d'altra. no? Sí, eh, el que busquem una mica és eh, que sigui un punt de trobada en aquest uh -huh. cas del documental, eh, les altres seu doncs, amb les seves especialitzacions i que, bé, puguem una mica captar i difondre tot aquest talent jove que hi ha a la ciutat, mites per que existeix, mirar de canalitzar-lo i posar-lo, doncs, en aquest cas, doncs, en una pantalla perquè la gent doncs, pugui arribar a valorar una mica quin, quines són les coses doncs, que s'estan fent a Barcelona. No? que Està molt bé... Molt bé. Doncs, veure pel·lis de Hollywood, però mm. també està molt bé seguir una mica el, el que passa a la ciutat, no? mitjançant els propis realitzadors i les històries que descobreixen. Clar, perquè ara ens, ara ens parlaves de Barcelona, això vol dir que no només eh, participa l'Espai Jove Garcela són aquest Barcelona Visual Sound, sinó que hi ha diferents equipaments a la ciutat sí. que també fan mm -hmm. la seva tasca, no? Sí, te'ls puc esmentar, el Casal de Jove mm -hmm. Espala Valós, eh, l'Espai Jove Les Corts, el punt Multimèdia de Casa del Mig, el Casal de Jove Casa Senyer la Espaiola de la Fontana, el Centre Cívical Carmel, l'Espaiola de Bocanort, l'Espaiola de les Basses i nosaltres, l'Espaiola de Gartelaso. Molt bé. I quants anys fa que s'organitza el Barcelona Visual Sound? és la 12 edició. Uh -huh. i, I bé, uh, s'han presentat bastantes obres perquè diguessem que el festival ja s'ha posicionat i ja és conegut. De fet, ens arriben bastantes obres de diferents punts d'Espanya uh -huh. i això pues senyal de que, bueno, el festival ja ja ha arribat al seu punt de posicionament perquè això ho pugui ser i també és una forma també de que altra gent en segueixi fora de Barcelona, està molt bé. Molt bé. Doncs eh, Toni Casó, coordinador del projecte visual d'aquí del Barça, de l'Espai Jove Garcilassó, moltíssimes gràcies per, per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que tant avui com el dimecres i dijous doncs, tingueu l'èxit merescut per tal que vinguin doncs, tots aquells joves que estiguin interessats en poder realitzar documental. No? Molt bé, gràcies a vosaltres per l'interès i estem en contacte, a veure si ens veiem aquesta tarda. Molt bé, doncs ens hi passarem, sí, sí. Molt bé. Moltes gràcies. Vinga, Clàssia, molt bé. Doncs els que us deia, avui dilluns i continuant amb el Barcelona Visual Sound, que el que vol és promoure la creació juvenil i apostar pel, pel potencial artístic dels joves de, de la ciutat, doncs avui el que us ofereix a partir de les 7 de la tarda i fins a les 9 de la nit és la inauguració d'aquesta exposició del taller de fotoperiodisme i presentació de documentals taller de creació documental García Lasso. D'aquesta activitat se n'encarrega Sílvia Subirós, Toni Gasó amb qui acabem de parlar i Berta Alarcó. Molt bé, doncs ara el que farem tot seguit és anar ja directament a conèixer doncs, què és el que el Club Deportiu de Trinitat ha fet aquest cap de setmana. Abans, però, escoltem una mica de música i tornem. Avui hem trencat el nostre camí Avui l'hem deixat I sols hem partit Agafaré els armatges i tornaré a començar Que si en fan ja som -ho. I queda molt per trescar Res no em deus, res no et dec Res ens hem de tornar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 Molt bé, doncs el que ens agrada nosaltres el dilluns és conèixer què és el que fa el Club Deportiu de Trinidad el cap de setmana perquè deu nhi do la quantitat d'equips del Club Deportiu de Trinidad que juguen i precisament doncs, per parlar-ne tenim el treball del fil telefònic a l'Antonio, molt, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs sí. explica'ns, eh, després d'aquest cap de setmana intensiu de... que s'han pogut jugar diferents partits, quin s'han sí. estat els resultats? Bueno, doncs pues, els resultats no han sigut gaire favorables, però bueno, estem pitant per aconseguir que la cosa vagi bé. Mm -hmm. Els resultats han sigut, pues, els veterans van perdre a casa 4 a 1, 1 a 4, vaja, mm -hmm. l'abater va perdre a fora amb el segon 2 a 1, mm -hmm. l'infantil va perdre al camp del Júpiter 3 a 2, mm -hmm. l'ali 20 va ser l'únic que va guanyar, que va guanyar el Carmel 7 a 1, l'Aleguín Benja... B va perdre a casa amb el poble sec, el, uh -huh. el Benjamín A va perdre també a casa amb una nau, uh -huh. el Benjamín B va... va guanyar el camp dels Sants 2 a 4, i el prebenjamín va jugar al Sant Martí i va a casa i va perdre 4 a 5. Uh -huh. I l'escola la... jugada amb la Llorega també va perdre. Vaja. No podem donar notícies positives, no?, en aquest sentit. Aquesta setmana, doncs, pues, no. Sí. no però, però, de, moment, que... de moment, l'OMATER pues, encara continua tercer, amb opcions de, de fer la promoció, però, bueno, s'ha de lluitar els entrés per disfraçar la Lliga mm. i lluitarem fins al final. Doncs sí, i, i hem de dir que el, precisament al, a mater es troba en una molt bona posició per poder ascendir a segona catalana i que hem d'intentar donar la màxima difusió i que la gent s'acosti doncs, al camp del Club Deportivo de Trinidad a donar forces a, a aquest amateur que pro probablement l'any que ve doncs, es trobi una nova categoria. No? Bé, bueno, nosaltres ho doncs, farem ja, ja, ja, ja, ja, ja, fins al final per a veure si podem almenys la promoció. A veure si, si és possible, perquè sí. El, sí. els resultats no ens ajuden gaire en aquests moments, però sí, esperem... Bueno, jo, el mateix, pues, el dissabte jo no vaig anar a, a d'Aro, però segons informacions, mm. la primera part no va jugar gairebé, la segona, l'equip contrari no va passar de mig camp, no vam tindre, tindre moltes ocasions de, de marcar i el del futbol. Fins que no entre la pilota dintre la porteria, no vol. Mm. I de cara a la propera al proper cap de setmana, que és el que podem esperar? Bueno, eh, juguem amb l'Atlanta, que és el que va a l'últim, però no es pot dir, fins que no s'hagi jugat el partit, no es pot dir. Ah, eh, perquè ells també volen salvar la categoria i, clar, s'ha de lligar fins, fins al minut 95. Fins que no ja tenim el pot lligat, doncs ah, no... No ah, podem clar. cantar victòria. Sí. Eh, jo des d'aquí doncs, voldria dir a l'ofició, als radiolens de la Trinitat Vella, mm. que el diumenge doncs, a les 12 jugarà el, el, aquest partit. Si poden vindre, animar l'equip a mater, doncs, els agradaria molt. Doncs sí, des d'aquí fem una crida a tots els veïns i veïnes del barri de la Trinitat Vella que aquest diumenge a les 12 del migdia, oi, m'has dit? Ah, exactament. Doncs que s'acostin al camp del Clou Deportiu de Trinitat, que cal donar suport a l'equip sí. i més ara doncs, que es troben en una bona situació dins el que és la taula, no? Exactament, sí, sí. sí. D'acord. Molt bé, doncs, Antonio, eh, moltíssimes gràcies per informar-nos aquestes notícies del Club Deportiu de Trinidad i, evidentment, doncs, que durant la setmana anirem comentant, doncs, això, que els veïns i veïnes s'acostin al, al camp. Molt bé, doncs moltes gràcies a nosaltres, un D'acord, doncs, eh, que vagi bé el proper partit. Vale, gràcies. Vinga, que vagi molt de. bé. D'acord, doncs eh, el que fem ara mateix eh, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit i atenció perquè avui sí avui sí, eh? avui ens arriba la, la Judit i, i hem de celebrar-ho perquè evidentment eh, torna aquella secció que ja fa molt de temps que hem encertat en aquest programa com és el de normalització lingüística Fem una pausa, escoltem una mica de música, situem aquí en aquesta taula i tornem tot seguit a més informació. Fins ara!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 La vida és apostar, mai saps com anirà. Cada cop que penso en tu, brilla la meva cara. Si no tinc la teva pell, se'm nota. Estada més confia Això. sí que mai ho perdré, m'agrada així. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí, tal i com us dèiem, doncs encetem novament aquest espai de català amb la nostra companya, amb la Judit Riar, molt bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé. Doncs tenim diferents eh, temes a, a parlar, no? Avui? Sí, avui el principal serà el, la presentació de l'exposició bueno, del concurs 300 fets de llengua. Uh -huh. El Departament de Cultura divulga la història del català de forma lúdica amb la campanya 300 fets de llengua. La iniciativa es materialitza a través de diversos canals. Un concurs, que ara us explicaré com va, un joc de taula, web i xarxes socials, un vídeo i un llibre. No tot sortirà alhora, sinó que s'aniran fent en diferents etapes. I que estarà tot al matí? Ara continuo, continuo explicant-ho. El Departament bueno. de Cultura ha posat en marxa la campanya Trecets Fets de Llengua amb l'objectiu de sensibilitzar sobre els fets lingüístics. Sí, més rellevants a nivell històric, social i polític. Aquest concurs preveu posar de relleu els fets lingüístics que han marcat l'evolució del català com a llengua i els seus usos socials. Eh, aquesta iniciativa, que era per divulgar la història del català de forma lúdica, tindrà cinc formats diferents. Un concurs participatiu, un joc de taula, un relat per a les xarxes socials i mitjans de comunicació i l'edició d'un vídeo i d'un llibre. El concurs dels 300 fets de llengua, que es va iniciar fa pocs dies eh, a les aules del, del Centre del Consorci per la Normalització Lingüística, està adreçat als alumnes dels cursos de català, per tal que puguin conèixer els principals fets de la història de la llengua. Que la història de la llengua és una disciplina poc coneguda, però és molt important perquè és gràcies a ella que podem conèixer efemèrides lingüístiques i curiositats històriques. Per tant, des d'aquí, reivindicar la història de, de la llengua. Mm -hmm. El pròxim 13 de juny hi haurà una gran final d'aquest concurs en la qual competiran les parelles guanyadores de cada centre és a dir, cada centre eh, ha, de, ha de passar aquest joc a les aules mm -hmm. i de cada centre doncs, han de sortir parelles guanyadores que es trobaran en la gran final del 13 de juny I és a dir, que a cada districte hi ha, hi ha un concurs? O més que a cada aula... Eh, a cada aula, en una o dues aules de cada districte, però també, sobretot, de cada centre. El centre de Barcelona, després hi ha el centre de Tarragona, el de Girona, d'acord? Mm -hmm. Perquè és a nivell de tot Catalunya. A nivell nacional, sí. molt. Doncs aquest joc consisteix en 300 nals rodons que contenen fets de llengua i reptes lingüístics i es distribuirà, i es distribuirà entre els participants del concurs i els seguidors més actius a les xarxes socials. Pel que fa a, aquestes, eh, a les iniciatives adreçades a les xarxes socials, els 300 fets de llengua tindran també una pàgina pròpia en el web de la Direcció General de Política Lingüística, on s'hi podrà trobar tota una cronologia històrica de fets relacionats amb la llengua catalana. Uh -huh. D'aquests fets, a més, se'n farà una tria i se n'aniran destacant alguns a través de les xarxes socials i d'alguns mitjans de comunicació. Uh -huh. Els 300 fets de llengua també es recolliran un llibre digital, que contindrà una versió ampliada dels fets i els reptes. Aquest llibre podrà ser utilitzat com a material didàctic complementari, tant per a instituts de secundària com per a centres de normalització lingüística. Sempre va haver tenir aquest material, ho agradeixo molt des, de, uh -huh. des del punt de vista de, de la dinamitzadora i dels professors, perquè eh, a vegades ens falte ens falten aquestes eines que crec que aquest joc ens, ens donaran. Uh -huh. És una mica el concurs aquest que fan del Picalletres, no? A, a, a, a les televisions d sí. locals d'acord i sí. que, que després acaben s'acaben convertint en un joc de taula sí, i que tu sí. després pots reutilitzar a l'aula sí. mm? uh -huh. eh, finalment també es farà un vídeo que recollirà les principals imatges de la fase de, de concurs els continguts han estat elaborats per la Direcció General de Política Lingüística amb la col·laboració dels professors d'Història de la Llengua Joan Martí i Castell de la Universitat Rovira i Virgili i Josep Morant de la Universitat de Barcelona El disseny del, del joc és de lupa gràfics mm? uh -huh. Uh -huh. Doncs bé, aquests 300 snipes el que estan és, estan dividits en tres categories eh, fet polític fet social uh -huh. i fet lingüístic Si no m'equivoco Teniu aquí tot Polític, fet, fet polític, fet social i fet lingüístic. I és una targeta mm -hmm. i cada targeta planteja un repte. Els reptes poden ser des de demanar, mimar una, una paraula, d'acord? Mm -hmm. I tu has de fer que els companys del teu equip endevinin quina és. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, des de fer anagrames a partir d'una paraula. Eh, fer rimes, o sigui, tens una paraula i et demanen dues o tres paraules que rimin. Uh -huh. També pot ser que et demanin eh, que defineixis una paraula però sense dir la paraula tabú. Uh -huh. D'acord? Uh -huh. mm, hi ha, ha una altre que es triplica i que et demanen els, el, el, el, perdó, el, el contingut lingüístic d'una paraula uh -huh. eh, doncs en tots els seus contextos. Uh -huh. i, i n'hi ha uns quants més eh? Vull dir que... això pot ser molt divertit sí, eh? jo, crec sí, jo crec que sí per això us n'he portat un, bueno, us n'he portat uh -huh. tres perquè bueno. m'agradaria compartir-los amb vosaltres i aviam uh -huh. si, els, si els oients s'animen i, i, i resolen el repte lingüístic esperem la, la resposta al, al blog de Connectats a Sant Andreu uh -huh. que allà és on ho canalitzem tot mm? molt bé. diu mira comencem pel fet lingüístic vinga Diu, Pompeu Fabra estableix l'any 1913 les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. El repte, en aquest cas, és desplega. Què vol dir això? Si l'Institut d'Estudis Catalans és LIEC, quines paraules amaga la cicla UNICEF? Mm-mm-mm... tinc tinc, tinc. <ríe> No era alguna cosa de nens, però... mm, mm. <ríe> Ah... Ah, jo a no dic de, res a partir d'aquí ja no sabem <ríe> més no direm res, eh, la gent pot eh, pensar-hi i llavors com he dit respondre al, al bloc o interactuar al bloc us en dic una altra mm. Diu, en aquest cas és un fet polític mm? a veure. Diu sí, els tenen... alcaldes de municipis de la Franja d'Aragó signen el 1984 la declaració de Mequinensa en què es comprometen a normalitzar el català en l'àmbit municipal el repte en aquesta ocasió és defineix la paraula declaració sense fer servir les paraules amor ni hizenda. Per Ui. tant, pot costar, costa, mm -hmm. perquè ni amor ni hizenda, però vaja, jo crec que els nostres oients sí. sí. Trobaran, trobaran la manera de definir-la. Mm? Uh -huh. I eh, us parlo, us, ara us plantejo un repte de, de, de la secció de fets socials, Sí. sí? Eh, en aquest cas diu Joan Manel Serrat s'enfronta a Televisió Espanyola en, en pretende cantar en català al Festival d'Eurovisió de 1968 Ahí o abans d'ahir era el Festival d'Eurovisió sí, sí. d'acord en aquest cas l'any 1968 és substituït per Maciel que guanya el certamen l'ala mm. la, la, que hi ha tothom <ríe> recorde'l sí? aquí el repte és anteposa diu, enteposa paraules al cognom d'en que hagin d'anar al davant segons l'ordre alfabètic per tant també, si tens un diccionari a mà mm -hmm. et pot ser útil però si no també la, la, memòria, la, de, la memòria i la capacitat sí? I eh, m'agradaria acabar amb un, amb un altre fet social, mm. però aquest relacionat amb les xarxes socials, diu, perquè ah, no sé si els nostres oients això ho saben, diu. El català és present a les xarxes socials. El 2012 neix el Twitter en català. A partir de la campanya de mobilització, Twitter en català. I si no m'equivoco és la vuitena o la novena llengua eh, a Twitter per tant, som una comunitat molt activa. Uh -huh. mm -hmm. molt bé. En aquest cas el repte és ultrapassa, ultrapassa Twitter i diu escriu paraules que hagin d'anar darrere seu segons l'ordre alfabètic. Aquí també una altra vegada demane l'ús del, del diccionari. Uh -huh. Tot i que m'agradaria dir Twitter com a marca, sí, però eh, l'acció d'enviar un Twitter és eh, tuitejar i uh -huh. un tuit en català la manera no és un Twitter, sinó que és un tuit. Per tant, mm. també aprofito des d'aquí per fer memòria. Mm. Mm. Doncs bé, eh, si, si, els, si, els, si els oients hi volen participar, anirem penjant fets d'aquests al bloc, els al qual, quals podran participar-hi, i si no, estar eh, pendents de d'això, la pàgina web que hi haurà dels 300 fets de llengua, que pot anar bé perquè... Pot ser, pot ser un joc que quan et trobes amb amics o en família i pots jugar és dinàmic, no, no, no t'apalanques, sinó que has de ser tota l'estona pensant. I eh, doncs això, hi, ha la pàgina, hi haurà la pàgina web, eh, els mitjans de comunicació també ens sentireu a parlar, uh -huh. sí? i acabarà sortint el llibre i el, i el joc de taula. Esperem que per la propera campanya de Nadal ja tinguem aquest joc de taula al I mercat. La, I la final... Del... La final, recordem, la final és el 13 de juny i, uh -huh. i es troba aquí s'hi trobaran parelles de tots els centres. De tots els centres, vol dir tots els centres de Catalunya. De normalització que, sí, lingüística. tots els centres per consorci control, de la normalització lingüística, exacte. I són unes dues parelles per centre uh -huh. que, per tant, competiran en aquesta final el 13 de, de juny. Molt vale. bé. Que sortirà encara no se sap l'hora, però, com ja he dit, això sortirà als mitjans i jo us ho recordaré mm -hmm. quan arribi. Doncs, si hi ha algú que sàpiga les respostes a aquestes preguntes que, que hem realitzat, doncs, ens poden trucar al telèfon 933-345-6454 i dir-nos doncs, alguna solució de les diferents propostes que, que, us, que us hem ofert. Exacte. Molt bé d'acord, doncs hi tens alguna cosa més a fer? No, aprofitar per dir perquè ara feia dies que no venia que mm -hmm. tenim, tenim els cursos oberts i estem preparant ja els cursos d'estiu ja. eh, per tant la gent si vol saber encara no han sortit tots però nosaltres ja tenim coneixement d'alguns per tant, l'estiu a, a l'estiu no pareu. No, no parem. El format dels cursos a l'estiu són intensius, d'acord, normalment duren un mes i són 4 dies a la setmana, 3 hores. Uh -huh. eh, però bé, a la gent, a la gent els agraden. Uh -huh. la gent els agrada i, i això, i dir-vos que, que podeu passar pel Centre de Normalització Lingüística per, pel carrer de Residència número 15 o entrar al, al bloc connectats a Sant Andreu i allà i a la informació dels cursos més... El blog, si el podem recordar... Sí, connectats a Sant Andreu. Busca... Punt... Eh, és és www.cpnl.blogs barra connectats a Sant Andreu. D'acord? Per això a vegades, dic, l'opció més fàcil si voleu és buscar a, Sant Andreu, algú, a Google. Dic. Però mm. si no, és aquest www.cpnl.cat barra connectats a Sant Andreu. Molt i allà trobaran l'oferta dels concursos i l'oferta de, de cursos doncs els nostres oients ja ho saben que si volen participar doncs poden entrar en aquest bloc i, mm -hmm. i tindran l'oportunitat de poder participar exacte, mm -hmm. en el concurs així de senzill sí, és, és fàcil és fàcil. molt bé, doncs Edriar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui sí i, parla, i parlar-nos d'aquests 300 fets de, de llengua que se'n sentirà parlar ja veureu que, que ens, Esperen, ens sentireu a parlar esperem que, sí. esperem que sí doncs ara sí, ara anem directament al que és la nostra habitual agenda per comentar-vos alguns dels actes que hi ha previstos per als propers dies Mollets, doncs ja tornem a ser aquí i una de les activitats de la qual us podem parlar avui és de la Festa Major del Bon Pastor. Avui continua la Festa Major del barri de Bon Pastor, del 12 al 16 de maig, de 6 de la tarda a 8 del vespre, el primer torneig dels cascs. El 14 de maig, partida simultània amb el professor Enrique, el lloc és la biblioteca, i organitza Fem Soroll i Avis. Però no només la festa del major del Bon Pastor, la que s'està realitzant aquests dies, perquè també hi ha la festa major de Naves. Avui continua la festa major del barri de Naves amb els següents actes. Del 12 al 17 de maig, a la Casa de Sòria, campionats de Guinyote i Mus, i organitza la Casa de Sòria. També recordar-vos que del 9 al 31 de maig, al Casal de la Gent Gran de Naves, ja a l'exposició de fotografies Mozambic, una esperança. Aquesta activitat és organitzada per a Mizzade Junts amb Mozambic. Del 10 al 19 de maig, a la plaça Ferran Reyes, atraccions per a petits i grans. I del 5 al 31 de maig, al Centre Cívic de Naves i a l'exposició Això passa a Naves, organitzat pel Pla Comunitari. Dilluns 12 de maig... És Sí, avui a les 5 de la tarda, el casal de gent gran de Naves homenatge a la gent gran, ball de festa major i repartiment de premis, i organitza el casal de la gent gran de Naves. També avui, a dos quartes a 6 de la tarda, al carrer Josep Estiví de Viscaia a Naves de Tolosa, hi ha l'exhibició de Frisbee, Ultimate, Equips Xarcs i Peixatets. Això organitza el Pla Comunitari i Xarcs. I avui també, a les 7 de la tarda, Escenari Josep Estivill, exhibició de balls d'animació dirigits per Bienvenido López i organitza la seva associació de veïns de Navas. I també avui, a la parròquia de Sant Bosco, a les 9 de la nit, hi ha un gran concert de gospel pel grup Omni Signers, dirigit per la senyora Helena Foguet i hem de dir que l'entrada és totalment gratuïta. D'altres activitats per comentar-vos, dir-vos doncs, que continua el calidoscòpic cultural als diferents espais culturals de Sant Andreu. Al Centre Cultural Can Fabra hi ha l'exposició Cajamarca d'en Catalunya, Catalunya en Cajamarca. Va començar el 8 de maig i és fins al 30. L'horari de visites és de dilluns a dissabtes de 5 a 9 del vespre. El preu és totalment gratuït i hem de dir que realitza l'auditori del Centre Cultural Can Fabra amb actuació de danses típiques peruanes, organitzar per de Peruanos Residents en Sant Andreu, col·labora Centre Cultural Can Fabra, el districte de Sant Andreu i l'Ajuntament de Barcelona i al Centre Municip Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu hi ha l'exposició Enredant la Troca, aquests dies i fins al 4 de juliol. El preu és gratuït i és una exposició que rememora la societat del segle XVIII, que és una societat comercial, dinàmica i amb una gran riquesa cultural. Organitza el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I atenció perquè demà, a les 7 de la tarda, el Centre Cívic de Sant Andreu s'organitza el Sant Andreu Contemporani, presentació de l'Equatrième Mur. Eh, doncs aquesta activitat s'ha realitzat demà a les 7, el preu és totalment gratuït i el lloc és el Sumseic Cinema al carrer Véjar número 53. La presentació de l'Equatria Mur de Pol González Novell, que ha estat guanyador de la modalitat projecte del Premi Miquel Casablanques 2013. Doncs el projecte s'articula a partir de la gravació d'una entrevista al cineasta francès Olivier Giraud on el director relata diferents fets i reflexiona sobre els mecanismes de construcció del relat cinematogràfic en relació a la pel·lícula que vol rodar, un film que mai arribaria a veure la llum. A la vegada que subratlla els mecanismes de construcció del relat, aquest projecte posa tots els elements en funció de la història. D'aquesta manera, l'espectador pot construir la pel·lícula mentalment, no només a partir d'indicacions narratives, com passa en un guió, sinó a través de les capacitats de sugestió de tots els elements generadors de la història. Aquesta activitat, doncs, com hem dit, es realitzarà demà a les 7 de la tarda i és organitzada per Sant Andreu Contemporani. Més coses a comentar-vos, doncs la Fabra us ofereix col·lectivacions. La Fabra i Coats, fàbrica de creació al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix fins aquest dimecres col·lectivacions. Doncs dir-vos que des de l'apropiació i la multipropietat cultural es presenta aquest projecte educatiu que es du a terme per 14 alumnes del que és la Llotja, durant les fases d'investigació, producció i exposició dels sis projectes finals. Organitza és de Llotja a Sant Andreu al carrer Paramanyanet 40. Més coses a comentar-vos, doncs ens n'anem ara cap a la nau Ivanov perquè el que trobareu és fons negre, ratlla gris, càmeres, gat de carrer... Això és el que podem veure a l'espai 30 de la nau Ivanov. La sala fotosagrera de l'espai 30 de la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquests dies i fins diumenge una història explicada en muntatges fotogràfics a càrrec de Joan Ramon Elias i Banyer. Doncs hem de dir que Joan Ramon Elias Ibáñez va néixer a Barcelona i ha pres part tot d'exposicions col·lectives del grup Fotosagrera, entitat a la qual pertany des de gairebé la seva fundació. I tornem ara cap a l'espai La Fabra i Coats, perquè acui dos: Fugides, la ficció com a rigor. La Fabra i Coats, centre d'art contemporani al carrer de Sant Adrià, número 20, us ofereix fins diumenge dos Fugides, l'acció com a rigor.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 atorguen allò eh, narrat una altra veracitat possible i particular. I ara us parlem d'una de les entitats o un dels espais on es realitzen activitats aquí al barri de la Trinitat Vella. Estem parlant de l'espai Via Barsino, que és un equipament al servei precisament d'aquest barri de la Trinitat Vella. L'objectiu és oferir un espai polivalent i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella. Aquí qui dóna servei aquest equipament?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 A grups no formals en projectes culturals i socials. Quin és el seu horari? Doncs L'horari d'obertura és de dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 9 de la nit. Com arribar-hi? Doncs us informem que l'espai via Barcino es troba precisament al carrer via Barcino número 75, on, hi ha, on abans eh, hi havia l'ambulatori, i per arribar-hi doncs el que podeu fer és agafar el metro a la línia 1, la Trinitat Vella o bé el bus. Hi han tres uh, línies que us deixaran ben a prop de via Barsino 75, uh, una és la 126, l'altra l'11 i l'altra el 60.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 i que també se'n fan al districte de Sant Andreu. A partir d'aquest moment pot sub a assessorament personalitzat i hi ha un ampli programa mensual de formació per a l'ocupació. T'ajudarem a triar les sessions més adequades a les teves necessitats i interessos. Molt bé, doncs ho he dit moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, també donar les gràcies a la Raquel Moreno que avui s'acomiaga de tots nosaltres, però esperem que el proper dilluns tinguem alguna més per aquí per continuar amb aquest programa. I també amb el Francesco Miguel, nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora, que va ser una molt bona tarda. Adéu-siau.